вже так приковане до місця свого ланцюгами обов'язку. Назимка вернулася, взяла мою руку, приклала до своєї щоки, тоді відкинула її, мов щось чуже і вороже. «Пошлють кликати нас до нового Бога! Не приходь, не шукай, і не клич!» Невже так кінчається все найдорожче на світі? Наша любов, здавалося мені, перевершувала все найдорожче, а тепер знайшлося щось ще вище. Що ж саме? Я втішав себе. Смерть любові – ще не смерть душі. Любов охоплює, може, і півсвіту, а душа – це весь світ. Були ці всі розмови, чи тільки наснилися мені? Через тисячу років моєму молодшому братові Марку, якого всі прислужники і підтаковичі звали Маркерієм, приснилося, ніби його зняли з усіх постів і послали в колгосп доїти корів. Марко так кричав от жаху, що Марсель викликала його особистого лікаря, а той, щоб перестрахуватися, визначив у свого високого пацієнта передінфартний стан і мерщі розберядився про госпіталізацію. Марсель подзвонила мені на гростанцію і трагічним голосом повідомила, що Маркерій помирає. «Сміяни не вмирають, вони живуть вічно», – віджартувався я, знаючи її пристрасть до перебільшень. «Твої жарти зовсім недоречні, – холодно, – заявила Марсель. Я говорю дуже серйозно. То що, провідати брата?» А для цього я і подзвонила. П'ятдесят хвилин літаком, і вже Київ. Я летів до брата як ангел. Маркери лежав у лікарні з монастирською назвою Феофанія. Колись у тому урочищі справді був монастир, тепер вибудували кілька корпусів спеціальної клініки для начальства. Начальство поділяється на дрібне, середнє і велике. Відповідний поділ існував і тут для хворих. Одні лежали в загальних палатах, другі – в окремих, треті – в напівлюксах, четверті – в люксах, а для найвищих вибудовано вже щось особливе. Окреме крило нового корпусу, у під'їзді стовбичать типи з недовірливими обличчями, імпортний ліфт, віз... Мене на третій поверх, де навіть коридори були обставлені валютними м'якими меблями, смішними і безглуздими в лікарні. Брат займав апартаменти з кількох кімнат – приймальня, кабінет, спальня, кімната для чергового лікаря і медсестер. На широчезному угорському ліжку «Ершбет» в лакитній шовковій піжамі, блідий і переляканий Марко лежав горілиць, не наважуючись зворухнутися – на мене тільки ледь скосив очі, жалібно застогнав і спитав плачливим голосом. «Як ти думаєш, Миколу, я помру?» «Не придурюйся. гримнув я на нього. «Комедію можеш ламати перед своїми лагодами та перед Марсель, а не перед рідним братом. Хіба в таких палатах вмирають? Чого ти оце тут розлігся? І взагалі, що це таке?» «Я знав, як його оживити». Брат зворушився, забув про свої вдавані хитрощі, обурено витріщився на мене. «Що ти маєш на увазі? А все, що отут? Мене сюди на силу пропустили. Хто та чого? Я кажу народ, а вони, мовби і слова такого ніколи не чули. Може, поясниш? Ви ж із трибун не злазите, знає, ви співуєте. Все для народу, все для народу. Оце так...» Ви будували, мабуть, для народу, а тепер ти лежиш тут сам один. Марко вже забув про своє умирання, ручко підхопився у своїй розкішній постелі, сів стовпчиком, щоки йому заграли рум'янцями. Ти все примітивізуєш, Миколаю. Чому ти вважаєш, що тут лежу я, Марко Федорович Сміян, у даному випадку твій брат? Так можуть судити тільки примітивні люди. Треба дивитися глибше. Бо тут лежу зовсім не я. А хто ж тут лежить? Держава? Держава? Яка? Українська радянська держава, коли хочеш знати, у статті 68 Конституції УРСР записано «Українська радянська соціалістична республіка – суверенна радянська соціалістична держава». Яке це має відношення до того, що ти – Тут вилежуються в оцих палатах. А таке ще ці палати збудовані не для мене, а для нашої держави, для її престижу. От приїдуть до нас з візитом президент Міттеран або прем'єр Маргарет Тетчер. І хто з них...